Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Hamim. Ha Mim. Tanzilül Kitab minallahi'l Azizir Alim. Bu kitap qüdrətli müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Gafiriz-zən və qabilittəub şədidul iqabiz-toulilə ilaha Bu günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən Cəzası şiddətli olan lütf sahibinəndir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Ma yucadilu fi ayati llahi illa llazina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Allahım ayələri barəsində yalnız kəfirlər mübahisə edəllər. Onların şəhərlərdə gəzib dolaşmaları səni aldatmasın. Kəzəbət qəbləhum qəum Nuh vəl-əhzab min bədəhim vəhəmmət kullü ümmətin bi-rasulihim وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ Onlardan əvvəl Nuhun xalqı və sonrakı əlbir dəstələr də elçiləri yalançı saydılar. Hər ümmət öz elçilərini yaxalamağa qəst edirdi. Onlar həqiqətin yalan olduğunu sübuta yetirmək üçün Batil sözlərlə mübahisə aparırdılar. Mən də onları yaxaladım. Bir görəydin mənim cəzam necə oldu? وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ <النَّار> kafirlərin od sakinləri olacağı barədə Rəbbinin sözü beləcə həqiqətə çevrildi.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 Fağfir lillezīna tābū wattabaʿū sabīlak waqihim ʿadhāba al daşıyanlar və onun ətrafındakılar öz Rəbbinə həmd edərək onu tərifləyir. Ona iman gətirir və möminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Ey Rəbbimiz, sən mərhəmətin Və ilminlə hər şeyi əhatə edirsən, tövbə edib sənin yolunla gedənləri bağışla, onları cəhənnəm əzabından xilas et. Rabbana və ədxilhüm cənnəti ədnin illəti və əttəhum və min əbəihim və əzvəcihim və zürriyyətihim. İnnəkə əntəl əzizul xəkim Ey Rəbbimiz, onları da, onların atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən olan əməli salihləri də onlara vəd etdiyin ədim bağlarına daxil et. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Va müsseyi ət O təqsəyi ətiəmə il fəqaada rohimtə və dəlikə huöl Onları günahlarının cəzasını çəkmmədən azad et. O gün sən kimi günahlarının cəzasını çəkmməydən azad etsən, Ona rəhmet etmiş olarsan. Məhs bu böyük uğurdur. İnnellezin <Sessizlik> kəfrû yunadûn laməqtullâhi əkbər mimməqtikum anfusukum iz tudâun iləl-imâni fekfurûn. Kəfirlərə belə xitab olunacaq. Siz imana dəvət olunarkən, küfrünüzdə israr etdiyiniz zaman, Allahın sizə olan nifrəti, indi sizin özünüzə olan nifrətinizdən daha böyük idi. Qalu Rabbana Fa'etarafna bidunubina fa hal ila khurucim min sabil Onlar diyecekler: Ey Rabbimiz, sen bizi iki dəfə öldürüp iki dəfə dirilttin. Biz öz günahlarımızı itiraf ettik. Oddan çıkmağa bir yol var mı? Zalikum bi annahu idha du'iya Allahu wahdahu kafar'tum wa in yushrak bihi tu'minu Onlara deyiləcək. Bu ona görədir ki bir olan Allah çağırıldığı zaman siz inkar edirdiniz. Ona şərik qoşulduqda isə inanırdınız. Artıq hökum uca və böyük Allahındır. Hüvə əlləzi yüriküm əyətihi və yünəzzilu ləkum minəssəmai rizqa və mə yətədəkkəru illə mən yünib sizə öz dəlillərini göstərən və göydən ruzi nazil edən məhz odur. Bundan ancaq Allaha üs tutanlar ibrət alarlar. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, dini məhz Allaha aid sayıb, Ona dua edin. Rafiu'd-deracati En yüksək dərəcələrin və ərşin sahibi odur. O, öz əmri ilə vəhyi qullarından istədiyinə nazil edir ki, O insanları görüş günü ilə qorxutsun. Yeumahum barizun la yakhfa ala Allahi minhum shay. Limanil mulkul yawm lillahil vahidil O gün İnsanlar yer çıxacaq və onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Allah deyəcək: Bu gün hökm kimə məxsusdur? Tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah'a. الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ İnna Allaha sariiul hisab. Bu gün hər kəsə qazandığının əvəzi veriləcəkdir. Bu gün haqsızlıq olmaz. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulub ladal hanajir qazim. Mə lizzaliminə min xəmimin və la şəfiiin yutaq. Onları ürəklərin xittəyə çatacağı, özləri də qəmqüstə içində olacaqları yaxınlaşan günlə qorxudur. O gün zalimların nə bir yaxın dostu, nə də sözü keçən bir şəfayətçisi olar. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله gözlərin xaincəsinə baxışını və kökslərin nələr gizlətdiyini bilir. Allahu yaqdi bil haqq, vallazina yed'un min dunihi la yaqduun İnna Allah ədalətlə hökm verər. Ondan başqa yalvardıqları bütlər isə heç bir şeyə hökm verə bilməzlər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görəndir.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 Məyər onlar yeryüzündə gəzib-dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmə? Onlar bunlardan daha qüvvətli idilər və yeryüzündə daha çox iz qoymuşdular. Allah onları günahlarına görə əzabla yaxaladı və onları Allahdan qoruyan olmadı. Zalikə bi-ennəhum kanət tətihim rusuluhum bil bayinat fakəfəru fa-əxəzəhumullah innəhu qawiyyun Bu ona görə idi ki, elçiləri onlara açıq aydın dəlillər gətirdikləri halda onlar nə çar edirdilər Buna görə də Allah onları əzabla yaxaladı Həqiqətən o quvvətlidir cəzası da şiddətlidir Walaqad Biz Musa'nı möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə göndərdik. İlə Firaun və Haman və Qarun fə qalū sāhirun Firaunun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə bu yalançı bir sehirbazdır dedilər. Fə ləmmə bil haqqim indina qalu qutilu abana alladheena amanu fi dhalal Musa onlara bizim dərgahımızdan həqiqəti bəyan etdikdə onlar dedilər Onunla birlikdə iman gətirənlərin oğullarını öldürün, qadınlarını isə sağ buraxın. Amma bilin ki, kafirlərin hiləsi boşa çıxar. Wa qala fir'aun zurunni İnni əxafu ən yubəddilə dinəkum əv ən yubəddilə dinəkum əv ən yubəddilə dedi Bıraxın məni Musanı öldürüm Qoy o da Rəbbinə yalvarsın Çünki mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən Yaxud yer üzündə Fəsad törədəcəyindən qorxuram. Və qalə Musa inni uztu bi rabbi və rabbikum min kulli mütəkəbbir illə yü'minu bi yəvmil xisəb. Musa dedi, mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, Həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Və qāla rajulun mu'minun min āli fir'auna yaktumu īmānahu ataqtulūna rajulan an yaqūla rabbī Allāhu wa qad jā'akum bil وَاِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَاَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضٌ لَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ Firon ailesinden olub imanını gizlədən mömin bir kişi dedi. Siz bir adamı Rəbbim Allahdır dediyinə görə öldürəcəksinizmi? Halbuki o Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlinlər gətirdi. Əgər o yalan danışırsa, onun yalanı ancaq öz əleyhinədir. Yox, əgər doğru danışırsa, onun vəd etdiyinin bəzisi sizə toxunar. Həqiqətən, Allah həddi aşanı, yalançını doğru yola yönəltməz. يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلا مَا Ey xalqım, bugün yeryüzündə hakim şəxslər kimi hökmüranlıq sizin əlinizdədir. Əgər Allahın əzabı bizə gəlsə, bizi ondan kim qoruyabilir? Firon dedi, mən sizə ancaq öz düşündüyümü bildirirəm, mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. Və qala ləzii əmənə yə qəum inni Mömin kişi dedi: Ey xaldım, mən sizə əlbir dəstələrin başına gəlmiş dəhşətli günün bənzərinin sizin də başınıza gəlməsindən qorxuram. Mislə də biqavminu hu bədihim və məllahu yurid zulmən liləbəd Nuhun qövminə ad və samud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ Ey xalqım, mən başınıza gələcək fəryad qoparacağınız gündən qorxuram. يَوْمَئِذٍ نُّدَبِّرُ الْأَمْرَ مَالِكُونَ مِنْ اللَّهِ مِن عَاصٍ وَمَنْ Fəmə ləhū <Gülüyor> min həd. Geriyə dönüb qaçacağınız gün, sizi Allah'tan qoruyan tapılmaz. Allahın azğınlığa saldığı kimsəyə isə yol göstərən olmaz. Və ləqad jəəəkum Yusuf min قام بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لين يبعث الله من بعده رسولا Daha öncə Yusuf sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şəkk etməkdə davam edirdiniz. Nəhayət o vəfat etdikdə dediniz, Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir. Allah hədd-i aşan, şübhə edən kimsəni beləcə aznılığa samar. Əl-ləzənə yücədilunə fiy əyətilləhi bi ghəyri sülqanin ətəhüm, kəbura məqtən əndə Kəzəlikə yətubə allahu alə kulli qalbi mütəkəbbirin cəbbər Özlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlər Həm Allah yanında, həm də iman gətirənlərin yanında ancaq böyük bir nifrət artırır Allah Hər bir təkəbbürlü zülmkarın qəlbini belə möhürləyir. Va qala fir'aun Firavun dedi: Ey Haman, mənim üçün bir uca qala tik ki, bəlkə yollara çatın. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانني لاظنه كاذبا وكذلك زينا لفرعون سوء Və mə kəydü fir'auna illə fi təbəb Göylərin yollarına çatım və Musanın məbudunu görüm. Həqiqətən mən onu yalançı sayıram. Firona pis əməli beləcə gözəl göstərildi və o yoldan çıxarıldı. Fironun heyləsi uğursuz oldu. Və qala ləzii əmənə ya qəum ittəbiuuni əhdikum səbila rəşad. Əmməmin kişi dedi: Ey qövmmüm, mənim ardımca gəlin. Sizi doğru yola çıxardım. Ya qəumii ما هذه الحياه الدنيا متاع و ان bu dünya hayatı ancaq fani bir zövrdür axiratsa qərar tutacağınız yurdur men amilə sayətan فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Kim pis bir iş tutsa, o ancaq işinin həddi qədər cəzə alar. Mömin olmaqla bərabər, yaxşı iş görən kişilər və qadınlar cənnətə daxil olub, orada hesabsız ruziyə nail olanlar. Və ya qavmi məli əd'uukum ilən və təd'uunəni ilən Ey qövmüm, ne üçün mən sizi nicad tapmağa çağırıram? Siz isə məni oda çağırırsınız. Təd'uunani liəkfura billahi və uşrike bihi mə leysə li bihi ilmun və ənə əd'uukum iləl azizil ghaffər. Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi qüdrətli və bağışlayan Allaha çağırıram. Lə cəramə ənnəmə təd'unəni iləyh iləysə ləhü də'vətun fiddunyə və la fil əxirəti və ənnəmə rəddənə ilə Allah. Və ənnəmə rəddəna ilə Allahi və ənnəl-müsrifiynəhum ashabun nər şübhəsiz ki, sizin məni çağırdıqlarınızı nə dünyada, nə də ahirətdə çağırılmağa haqqı yoxdur. Bizim dönüşümüz Allahadır. Həddə aşanlar isə Ot sakinləridilər. فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allah'a həvalə edirəm. Həqiqətən Allah qullarını görür. Allah Musa'nı onların qurduğu hiylələrin şərrindən qorudu. Firavun nəslini isə dəhşətli əzab bürüdü. Ənnar yu'radun 'alayha ghadun wa 'ashiya wa yawma taqumus Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firavun nəslini ən şiddətli əzaba salar. وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار O zaman onlar odda birbiri ilə həcətləşəcəklər. Zəiflər, təkəbbür göstərənlərə, biz sizin ardınız çək edirdik. İndi siz odun bir hissəsindən bizi qurtarabilərsiniz mi, diyəcəklər. Qaləl-ləzînə Qad hakema beynəl-ibəd Tekebbür göstərənlər Hamımız bunun içindeyik Artıq Allah kullar arasında Hökmünü vermişdir Diyecəkler Ve qaləl-ləzīnə finn nar li xazana cehannem medu rabbakum yukhaffif anayuman min al azab olanlar cehennem gözətçilərinə deyəcəklər rəbbinizə yalvarın ki heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin Əwəlam təkətîkum rusulukum bilbəynat qalû balâ qalû fədəu vəmə duâül kâfirîna illâ fî ḍalâl mələklər deyəcəklər məyər elçiləriniz açıq aydın dəlillər gətirməmişdilər Onlar əlbəttə gətirmişdilər, deyəcəklər. Mələklər də, elə isə özünüz yalvarın, deyəcəklər. Kafirlərin yalvarması isə boş şeydir. İnnə lə nənsuru rüsuləna və alləzənə əmənu fil həyəti d-dünyə və yevmə yəqumul əşhəd. Şübhəsiz ki biz öz elçilerimize ve müminlere hem dünya həyatında hem de şahidlərin şəhadət verecəyi gün yardım edəcəyik. Yəvmələ yənfə'u zəliminə məzirətuhum və lahumun lə'nətü və lahum sün-uddər. O gün zalımlara üzür diləmələri heç bir fayda verməyəcəkdir. Onları həm lənət, həm də pis yurt gözləyir. Walaqad atayna Musa al-huda wa awrasna bani Israila Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət kimi. Fəsbir inə və'də Allahi həqqun və istəqfirli zəmbika və səbbih bi hamdi rabbika bil aşiyi vəl-ibəkər Səbrik Həqiqətən Allahın vədi haqdır Cünahının bağışlanmasını dilə Axşamüstü və süb çağı Rabbini həmd ilə təriflə. İnnəl-ləzīnə yüjədilun fəy əyətilləh bighayr sülqənin ətəəhum in fəy sudurihim illə kibərum məhum bibəlighi fəstə'ib billəh inəhub Və səmiyyul basir özlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin ürəklərində böyüklük iddiasından başqa bir şey yoxdur. Onlar heç vaxt buna çatmayacaqlar. Sən Allaha sığın. Həqiqətən O, eşidəndir görəndir la halqus həqiqətən göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir lakin insanların çoxu bunu bilmir وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيرُونَ قَلِيلًا مَا gören, iman gətirib yaxşı işlər görənlə pislik edənlər eyni deildir Necədə az düşünüb daşınırsınız. İnnes sa'atə latiyetun la rayba fiha velakinne akthara n-nasi O saat mütləq gələcəyidir. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmır. Və qəl rəbbukum udəunī əstəcibə lakum inəlləzīnə yəstəkbərūna an ibādətī sayəduxulūna jahənnəmə dāxirīn Rəbbiniz dedi Mənə dua edin mən də sizə cavab verim Haqiqatan mənə ibadat etməyə təkcəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Allahu-llazi ja cəalə lakumul-laylə İnnəllâhə ləzú fədlin alən nəsi və ləkinnə ekthərən nəsi ləyəşkürün Geceni rahatlanmanız üçün yaradan, gündüzü rüzü qazanmanız üçün ışıqlı eden Allah'tır. Allah, insanlara karşı lütfkardır. Lakin insanların çoxu şükrətmir. Zâlikullâhu rabbukum xâliq kulli şey'in lâ ilâhe illâ hû. Fə annatûfkun. Budur sizin Rəbbiniz, hər şeyin xaligi olan Allah. Ondan başqa məbud yoxdur. Siz necə də haqqa qarşı dönük çıxırsınız. Kəzalik yufakulluzin kanu biayatillahi yjahdun. Allahım ayələrin inkar edənlər beləcə dönük çıxdılar.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 Sizin üçün yeri məskən, göyü də tavan edən, sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəkilə salan, sizə pak neymətlərdən ruzi verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah, aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyr xaqdır. O, elhayy, la ilaha hu, fa daduuhu mukhlisin lahu ddin. Elhamdülillahi rabbil O, əbədi yaşayandır. Ondan başqa məbud yoxdur. Allah'a Dini yalnız ona məxsus edərək dua edin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Qul inni nehitu an a'budal ladin ted'un min dunillahi lamma ja'a an yalbaynata mir De ki, Rəbbimdən mənə açıq aydın dəlillər gəldiyi zaman sizin Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmiş və mənə aləmlərin Rəbbinə itayət etmək əmr olunmuşdur. <Sessizlik> انْتُرَابًا ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra sizi böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız, daha sonra da qocalasınız diyə Uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan odur. Hər kəndir ki, içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxtda yetişəsiniz və bəlkə düşünüb daşınasınız. Hüvəl-ləzi yuhyi və yumit, فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُو كُنْ فَاِيَكُونَ Dirildən də, öldürən də odur. O, bir şeyin olmasını istədikdə ona O, bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. Əlm tərə ilə ləzinin yəcadilun fi ayatillahi anna yusufun Allahım ayələri barəsində mübahisə edənləri görmürsən? Onlar necədə haqqa qarşı dönük çıxırlar əllə dinə kəddə bu bilkitə biəbimə arsəl nə bihirusulənə Onlar kitabı və elçilərimizə göndərdiklərmimizi yalan saydılar. Onlar yaxınlarda biləcəyilər, İzil əğləl fə əğnəqihim və sələsinu yusxəbun O zamanki boyunlarında dəmir halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər Fəl-xəmimi <fî> thümmə fəl-nəri yuscavun Qaynar suya tərəf Sonra odda yandırılacaqlar. Summa Sonra da onlara deyiləcəkdir. Hardadır şərik qoşduqlarınız? yıplu dılu ann ba llem nkn dū min başqa ibadet ettikləriniz onlar deyəcəklər onlar bizi qoyub qaşdılar xeyr biz öncədə heç bir şeyə ibadet etmirdik Allah kafirləri beləcə azğınlığa salar. fil ardi bighayril haqqi Bu sizin yer üzündə nahaq yerə sevinməyinizə və qürrələnməyinizə görədir. O dəخول Əbwabə cehennəm məxalidin fiha fə bəisə məsval mutekəbbirin İçində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Vasbir inna vədallahi haqq فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ صبر Həqiqətən Allahın vədi haqqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərəcək ya da daha önce senin canını alacayıq onlar axırda bizə qaytarılacaqlar wala qad arsalna ruslan qasasna alayka waminhum men Və mə kənə lirəsulim ən yəətiyə bi əyətin illə bi əznilləh. Fə əzə cəəə əmrullahi qudiyə bil haqqı və xəsirə hünəlikəl mubatilun. Biz səndən əvvəldə elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmış, və əziləri haqqında isə danışmamışıq. Heç bir elçi Allahın izni olmadan hər hansı bir ayə gətirə bilməzdi. Allahın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökum verilər və yalan danışanlar orada ziyana uğrayanlar. Allah-u ləzī ca'lə ja ləkumul ən'əməli tərkəbū minhə və Bəzilərini minəsiniz, bəzilərindən də yiyəsiniz diyə, heyvanları sizin üçün yaradan Allah'tır. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Siz onlardan başka mənfaətler də əldə edirsiniz. Siz onları minərək ürəyinizdən keçən yerlərə gedib çatırsınız. Siz həm onların üstündə, həm də gəmlərdə daşınırsınız. Vay yuriikum ayatihi O sizə öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz?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 Məyər onlar yeryüzündə gəzib dolaşaraq, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi? Onlar bunlardan sayca daha çox, daha qüvvətli idilər və yeryüzündə daha çox iz qoymuşdular. Müvəffəq olduqları onlara bir fayda vermədi." Felemma ja'at hum rusuluhum bil bayinati farihu bima 'indihum min al ilmi farihu bima 'indihum min al ilmi wa haqa onlara açık aydın ayetler getirdikde Ancaq özlərindəki biliyə sevindilər və beləliklə də onları istihsa etdikləri şey əzabla çurğaladı. Fəlemma rao basna qalu amanna billahi vahduhu və kəfərna bima kunna Onlar əzabımızı tatdıqda Biz Vahid Allah'a iman getirdik. Ona ortaq qoşduqlarımızı isə inkar edirik. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي Lakin o zaman əzabımızı gördükdə, iman gətirmələri onlara heç bir fayda vermədi. Bu, Allahın öz qulları barəsində əzəldən bəri qüvvədə olan qanunudur. Onda kafirlər ziyana uğradılar.